Boy, let's go. Grass is waiting for you. ...with the mind of a child. Yes, yeah, man. He came to see me. Cyboman? Comics, right? Yeah, Cyborg man. <laughs> ...and a doctor. A virtual reality holds a key to the evolution of the human mind. ...with a vision of the future. I have a game in my house that you might like to play. Would you like that? Yeah. Okay. That was really bad. I have different games. I even have one that could help make you smarter. Now, ah! Job Smith is about to enter the world of virtual reality. Ah, it's gonna hit no, me! No, no, no, Job, just relax. It's gonna be like being up there with the stars, Job. They're going to another planet. His mind is like a clean, hungry sponge. Ah! I just graduated to the next level, Job. <laughs> No início dos anos 90 e com o aparecimento da internet começou a criar-se muito buzz, muitas expectativas em volta daquilo que seria a realidade virtual que era aquele chavão que nos fazia acreditar que um dia nós iríamos entrar para dentro dos computadores e fazer parte da programação Os anos 90 são assim ricos em filmes que abordam o ciberespaço e a realidade virtual. Por exemplo, Brain Scan, 1994, Arcade, 1993, Virtuosity, um thriller uh, dos anos 90 que lida com a realidade virtual, o 13º andar, já de 1999, que são uh, filmes que já vêm numa altura em que se sabia mais ou menos o que seria a realidade virtual. Temos Disclosure de 1994 que é uma mistura de atração fatal com Basic Instant que acaba com uma batalha de Michael Douglas com Demi Moore num ambiente de uma biblioteca virtual em busca de um documento. Temos John Mnemonic de 1995 que é um grande filme para mim, é um dos meus preferidos que contém o famoso golfinho telecinético. Dark City de 98 que É, para mim, a influência principal de Matrix. É, se vocês tivessem presenciado aquele tempo e, e tivessem visto em 99 Matrix, ainda com o Dark City fresco, vocês iriam perceber que, de facto, havia aqui uma semelhança impressionante. Há também o Strange Days, em 95, e o Existence, em que em 1999 também uh, David Cronenberg molhou esta supinha, mas é de um dos seus primeiros exemplos de realidade virtual e ciberespaço no cinema que vos vou falar hoje com o filme One Mower Man que em português se chama Realidade Virtual a Cobaia e agora eu deveria dizer ha ha ha estou a gozar mas não o filme chama-se mesmo em português Realidade Virtual a Cobaia que era o tal chavão para atrair as pessoas a alugar este filme que eu nunca ouvi no cinema. Digamos que quando este filme saiu eu era um jovem já a estudar engenharia informática e, e eu só ouvi talvez uns dois anos depois da sua estreia, mas de facto havia aqui à sua volta esta esfera de este filme tem que ser visto porque de facto é inovador e vai chamar a nós uma realidade que será o futuro. E todos os jovens que gostavam de tecnologia estavam super curiosos em perceber o que é que se passa aqui. Isto antes, até do próprio Toy Story, nós queríamos perceber o que é que se passava com a realidade virtual. Nesta altura, julgava-se que o futuro da internet seria a realidade virtual, até porque eu cheguei a um, ter uma disciplina na faculdade em que nós, criávamos mundos de realidade virtual com uma tecnologia própria e depois navegávamos lá dentro e acedíamos às páginas de uma maneira tridimensional. Essa tecnologia acabou por definhar e ser terminada e agora recentemente está a tentar-se voltar mas de facto não está nos planos das pessoas migrarem já para dentro da internet de uma maneira física. Então este One Mower Man conta-nos a história de um laboratório que é gerido por Pierce Brosnan com um sotaque bizarríssimo e então Pierce Brosnan tem um chimpanzé que ele tenta fazer mais inteligente com a utilização de realidade virtual e ao injetar-lhe umas drogas ele começa a controlar mais o mundo e então, como sempre, os militares entram e pedem-lhe para que a experiência seja direcionada para transformar este chimpanzé numa máquina de matar, ou seja, militarizar a tecnologia, que na verdade é como todas as tecnologias são financiadas. Entre tantas coisas correm mal, ele leva um bocadinho mais de soro maléfico e o chimpanzé foge e começa a matar as pessoas todas e a experiência é terminada. Mas Pierce Brosnan não desiste e vai encontrar um pobre desgraçado atrasadinho mental com uma paralisia cerebral muito profunda para o convencer a fazer parte desta experiência. Quando chega lá, injeta-lhe então o um soro e coloca na sua maquineta e, de facto, ele começa a melhorar, começa a tornar-se uma criatura mais inteligente e, de repente, não sabem porquê, até porque a tecnologia é mumbo-jumbo, ele começa a conseguir dominar a matéria, consegue fazer telekinese, consegue ler os pensamentos das pessoas e começa a perceber-se que quer dominar o mundo e, quando se dá por ela, ele quer transformar-se em energia, colocar-se dentro do sistema, ligar-se à internet e deixar de ser uma forma física e passar a ser uma forma que vive na internet. Bom, isto é tudo com gráficos 3D muito rudimentares, porque a época assim os permitia, mas as ideias que aqui se colocavam eram umas ideias de futuro. Se hoje em dia isto nos parece, em algumas coisas, uma patetice, facto, na altura, era uma tecnologia desconhecida, uma previsão, uma ficção científica daquilo que iria ser o futuro, onde foi colocado alguma imaginação naquilo que seria a alteração do nosso cérebro com estas tecnologias. One More Man é um filme de culto, é um filme que eu andei um ano a procurar e que vi imensas vezes. É um filme que não envelhece bem pelos seus visuais, mas de facto aquilo que será a história, nós temos que nos abstrair de que naquela altura as pessoas nem sequer sabiam o que era a internet, havia esta... Curiosidade, era como nos anos 50 acharem que no ano 2000 iria haver apenas carros voadores. Era esse tipo de, de tecnologia. O filme é de baixo orçamento. é baseado num conto de Stephen King, apesar de ter sido pilhado ao ponto de não ter nada do original. É cheio de tecnologia que nos faz rir é com a maneira que se via o futuro naquela altura. E acaba por ser uma curiosidade, como Tron tem que ser vista como, fazer, como sendo um marco num tipo de cinema especial. Neste caso, é o cinema do ciberespaço, que depois abriria, durante os anos 90, a porta a todos os outros que aí vieram. É realizado por Brett Leonard, que também realizou Virtuosity, também na realidade virtual, e mais dois ou três títulos que eu confesso não ter visto. Penso que vocês devem abrir a vossa mente e vê-lo, se ainda não viram e tirar as vossas próprias conclusões lembrem-se apenas que quando eu vi isto seria inovador, este tipo de efeitos especiais eram uma coisa que nós não tínhamos visto assim com esta abundância, é um bocado parvo porque mistura a realidade virtual com a realidade real, como se a realidade real fosse mais um nível de realidade virtual tem uma cena de sexo no ciberespaço que acaba com a morte um, da senhora Porque existe uma ejaculação virtual que ela não aguenta e o cérebro explode. São estes conceitos que vos espero. Por isso, meus amigos, força! Um mundo onde o curso normal de eventos pode de repente se tornar... ...inside-se. Você percebeu, Dr. Angelo, que a minha inteligência já surpassou a sua. O imaginário se torna real. Estou tentando entrar dentro da minha cabeça, Joe. Você não pode esconder nada de And reality. We have no idea what he's gonna do. Is all in your mind.